December 2018. Washington Post publicerar en text av skådespelaren Amber Heard. I artikeln berättar hon om hur det är att vara våldsutsatt- men utan att nämna några namn. Jag against sexual violence and och our culture's wrath. That Det måste change. Men hennes ex-make Johnny Depp känner sig utpekad- och stämmer henne på miljoner. En flera veckor lång process har pågått under våren. Men vem vann egentligen? Peter Krim om De fallet Depp och Heard och olika gränser för yttrandefrihet. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Jag kan inte tänka mig att det har umgått någon under våren- att det har skett en rättegång mellan skådespelaren Johnny Depp och Amber Heard. I veckor har det avhandlats vem som varit våldsam mot vem- och om någon sett misshandeln eller spår av den. Men det finns ju lite mer... Ja, udda inslag sett till vad som brukar förekomma vid rättegångar. I alla fall om man ser till ja, men, psykutlåtanden och motpartens hälsa som har kommit in. Personer som vittnat om bajs som hittas i sängen och före detta flickvänner som pratat om att de inte har blivit beslagna. Och då har vi ju inte ens nämnt den här, ska man säga, folkdomstolen på nätet och utanför domstolen. Eller alpacorna som uppges ha stöttat Depp genom att stå utanför domstolen i Virginia. Men starten för det här det är en artikel i Washington Post- ett år in i MeToo-upproret. Artikeln är skriven av Amber Heard och publiceras hösten 2018. I den nämns inga namn, men rubriken är- I spoke up against sexual violence and faced our cultures wrath. That has to change. Vi ska inte citera hela den här artikeln- men däremot ta upp ytterligare två utsnitt ur den- mm. som ska bli väldigt viktiga i rättsprocessen. Det är dels- hon skriver även I had the rare vantage point of seeing in real time our institutions protect men accused of abuse. Som sagt ingen blir utpekad Nej. i den här texten med namn men det dras slutsatser om att det är ex-maken Johnny Depp det handlar om och det är anledningen till hela den här rättsprocessen. Vi ska ta er igenom bakgrunden, även gå igenom delar av deras relation och vi tar även hjälp av två juridiska experter för att reda ut skillnaderna mellan svensk och amerikansk rätt. Inte minst när det gäller yttrandefrihet och vad som gäller när man pratar om förtal. Och vi börjar med att backa bandet, ungefär tio år bakåt i tiden. Didn't he say anything to you about it? No. Oh, you've got to come. We're all going down on the boat. He didn't invite me. Well, it isn't his Amber Heard och Johnny Depp träffades på en filminspelning för ungefär tio år sedan. De blev ett par och gifte sig i februari 2015. Men hon ansökte om skilsmässa redan ett år senare, i maj 2016. ET can confirm Amber Heard filed for divorce from Johnny depp on Monday, three days after Johnnys mom passed away. I samband med att Heard lämnade in skilsmässansökan fick depp ett besöksförbud. Hon anklagade honom för att ha misshandlat henne. Det här förnekade depp och kallade det för rykten och lögner. Efter att en domstol beslutat om besöksförbud så polisen med Amber Heard maken för år av fysiska och psykiska övergrepp. Hela det här leder till slut till en förlikning gällande skilsmässan och misshandelsanmälanden dras tillbaka. Amber Heard får närmare 60 miljoner av depp enligt sajten contactmusic.com. Summan ska hörda donera till olika välgörenhetsorganisationer. Det är i alla fall vad hon själv sa då. Själva skilsmässan den går igenom formellt då, 2017. Och 2018 så skriver hon då en artikel i Washington Post. Like many women, I had been harassed and sexually assaulted by the time I was of college age. But I kept quiet. I did not expect filing complaints to bring justice. And I didn't see myself as a victim. Then, two years ago, I became a public figure representing domestic abuse. And I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out. Det kom ju liksom i hela me too. Uh den liksom eran. Angelica Högström-Walker är juristutbildad i Sverige men bor i USA sedan 2016. Vilket säkert för tillfället var relevant och sen så visste man kanske inte så mycket om detaljerna i deras förhållande eller äktenskap just då Så det är väl klart att man läser den och blir upprörd så som den är skriven. Man tänker liksom när det kommer till våld i hemmet. Amber Heards artikel den publiceras i december 2018 och våren 2019, då stämmer Johnny Depp, Amber Heard. Det handlar om ärkränkning och han kräver henne på miljontals dollar, motsvarande ungefär 462 miljoner svenska kronor. Han hävdar att hon har anklagat honom för misshandel för att sätta fart på sin egen karriär och att artikeln är en väl genomarbetad bluff. Enligt Depp är hon inget offer, utan snarare en förövare. Vi ska återkomma till det här. Och för att greppa i vilken kontext som publiceringen sker så behöver vi gå tillbaka till metoo eran som vi kan kalla det. Now with Hösten 2017 skedde en smärre revolution- som började med ett reportage i New York Times- där flera kvinnor anklagade filmproducenten Harvey Weinstein- för sexuella trakasserier. Efter den här publiceringen- trädde ytterligare fler kvinnliga skådespelare fram- och den 15 oktober 2017- då skrev skådespelaren Lisa Milano på Twitter- Suggested by a friend. If all the women who have been sexually harassed- or assaulted wrote Me Too as a status- We might give people a sense of the magnitude of the problem. The Me Too campaign is giving a voice to many women who say they've experienced sexual harassment and abuse through social media and marches. Many have shared their stories. Alex Wagner met with five women, all leaders in their fields who are speaking out to help others. I Sverige skrev medieprofilen Cissy Valin dagen efter på Instagram om hur hon utsattes för en våldtäkt 2006. Och namngav gav mannen, en då profilerad kolumnist. Det blev flera upprop inom många olika branscher. Kultur, media, polis, politiker, teknik, idrott, vårdpersonal, skola. För att bara nämna några. Men både Cissi Valin och andra mindre offentliga personer som delat sina upplevelser i sociala medier blev också polisanmälda för förtal. Det här har lett till en diskussion och debatt om yttrandefrihet och offrens rätt att höja sina röster. Och även om svårigheter för rättsväsendet att utreda vad som kan ske bakom stängda dörrar. Många män blev också kanslade. Även subtila anklagelser om sexuella trakasserier kunde leda till då förlorade uppdrag. Och det är ju också vad fallet Depp och Hurd handlar om på ett sätt. Johnny Depp anser att han efter en behörd text i Washington Post förlorat flera uppdrag och därmed stora inkomster. Sommaren 2020 har det ännu inte inlett någon förhandling om Depps stämning mot Hörde i USA. Däremot sker en rättegång i Storbritannien där Depp stämt tidningen The Sun. Depp anser att det är förtal att han i en artikel kallas för hustrumisshandlare. Under förhandlingen säger Johnny Depp att han aldrig misshandlat vare sig han eller någon annan kvinna. Och hösten 2020 så kommer domen och det blir ett nederlag för Johnny Depp. Domaren avfärdade anklagelsen om förtal från Depp och konstaterade att det som skrevs i The Suns artikel huvudsakligen var sant. Det här fallet har kallats den största engelska förtalstvisten under 2000-talet. Men frågan är om den i USA inte är snäppet större än då. Depp hörde rettigången är The Talk of the Town. Natali Demirian, det tidigare gifta parets liv och skilsmässa har lett till rubriker över hela världen. I via internet och de sociala nätverken, la retransmissionen direkt av publiken till processen Depp versus Depp on Prime Crime. I survived. I survived that man and I'm here and I'm able to look at him. Amber snuck in the. She reached, got the i den här härvan finns anklagelser- inte bara om att Depp ska ha misshandlat Heard, utan även om att Heard har varit våldsam mot Depp. Mm. Hösten 2020, vid samma tid då som domen om The Sans publicering meddelas- så sker en namninsamling bland fans. Över en miljon underskrifter samlas in för att Amber Heard- ska få sparken från sin roll i filmen Aquaman 2- Depp-fansen anser att det är hon som har slagit Depp, och inte tvärtom. Och trots förlusten i brittisk domstol så gick Johnny Depp vidare med en stämning för publiceringen i Washington Post. Dessutom stämmer Hurd i sin tur Depp för det omfattande fysiska våld och de övergrepp han ska ha utsatt henne för. Och i augusti 2021, nästan tre år efter publiceringen, så fattade en domstol i USA beslut om att pröva det här målet. Frågan är ju, varför landar det här i en domstol i Virginia? Ja, den sker i Virginia för att Washington Post, alltså tidningen då där hon publicerade det här. De har sin tryckpress men också sina servrar i Fairfax County som ligger i Virginia. Angelica Högström tänkte åka dit och kolla förhandlingen av ren nyfikenhet. Det är en liksom rättsprocess som jag tycker äh, tar upp. Alltså den, den verkar liksom dramatisk och tar upp många samhällsaspekter, många liksom problem, mycket som är relevant och eh, jag har fritt schema så att jag brukar ibland gå på liksom, domstolsför och att liksom, kolla lite lä läget som medborgare, eller nu är jag inte amerikansk medborgare men kan jag ändå gå in liksom. Jag gick och kollade liksom, på domstolens hemsida hur det här skulle ske eller om det skulle bli en stor grej i media och det var liksom, ett långt dokument om hur de eh, förutsåg fansen komma liksom till domstolen. Så att det blev väldigt nära och angeläget på det sättet. Men Angelica kom aldrig iväg på förhandlingen. De första dagarna hade hon inte möjlighet och sen blev det helt enkelt lite för mycket folk. Då var alla där och då tänkte jag att det kanske inte är någon, någon idé att stå i någon kö som att det vore en konsert. Liksom och kanske inte komma in. Det känns lite fjantigt. Jag är ingen fan på det sättet. Och rättegången den livesänds på Youtube när den startade i april och det är många som följer den. Ett av förhören med Depp hade drygt en miljon tittare live. Men sen har det ju såklart delats klipp och sammanfattningar av olika moment på alla möjliga plattformar, både etablerade medier och sociala medier. Och Doman motiverade beslutet att låta tv-bolaget som heter Law and Crime direkt sända med det stora allmänintresset. Att de hade befarat ett kaos i domstolen om både reporter men också allmänheten då skulle komma dit för att hålla på att följa rättegången på plats. Jag följde nästan dagligen i alla fall för korta uppdateringar. Den har ju sänts live så att man kan kolla domstols tv. Det är ju någonting som vi inte har i Sverige. Men här är det en grej så att man kan liksom kolla live hela. Alltså hela rättegången om man, om man vill. Den första veckan är det Johnny Depps vittnen som hörs och flera säger att de aldrig sett eller hört om några våldsamheter Depp hörde mellan. Deras gemensamma terapeut säger dock att det har varit ett, citat, ett ömsesidigt övergrepp, slutsitat, de emellan. Depp hade även kallat en av Amber Heards tidigare assistenter att höra i rätten. Hon tog Depp i försvar och berättade om en incident där hon blivit spottad i ansiktet av Amber Heard. Enligt den tidiga assistenten ska det ha skett i samband med att hon bad Heard om en löneförhöjning. Rättegångens andra vecka då hörs Johnny Depp själv. Han berättar om en stor och bråkig relation men förnekar att han har slagit Amber Heard. Han hävdar att artikeln i Washington Post den har gjort att hans karriär har blivit förstörd. Men där hävdar ju då Hurds-advokater- att det snarare brott på hans odrägliga beteende- att han har blivit av med uppdrag. Hamburg-Hurds-advokater spelar även upp ljudinspelningar- där man hör hur Depp kallar henne för dumma jävla hora. Sen är det ju speciellt att allt det här sker som sagt- inför ja, en helt öppen ridå. Det är inte bara ohörarna på plats som tar del av vad som sägs- utan som sagt, det är direkt sänds på Youtube ja, men hela tiden- och det här är ju inte helt ovanligt i USA. Angelica Högström högströmbåker igen. Man får ju en helhetsbild och du kan kolla in liksom själv som medborgare vad är, vad är det som för sig går i domstolar. Jag, jag är för att det filmas. Så att Jag tycker inte att man har någonting att dölja om inte det är någonting som ska ske bakom stängda dörrar. Om det är liksom ett känsligare fall med kanske barn som vittnar och sådana saker. Men om... Domstolen säger att det här, är all, det här är för allmänheten. Ni kan komma och kolla hur vi arbetar här. Då ser jag liksom inte något problem med att varför, man skulle kunna, varför man inte kan filma. Liksom. I Sverige får man inte bildsända rättegångar. Morten Schultz är professor i svensk civilrätt. Det är inte tillåtet, det är inte ens upp till ordföranden i målet att kunna tillåta det utan det är förbjudet enligt, enligt rättegångsbalkens regler. Och med jämna mellanrum så diskuteras det om man borde förändra det, eftersom vi har ju en tradition av transparens och, och insyn när det gäller rättegångar. Offentlighetsprincipen är ju unik i världen vilket innebär att man får tillgång till i princip allt rättegångsmaterial om man vill med vissa undantag. Och de här undantagen då, det kan vara till exempel sexuella övergrepp mot barn eller andra sexualbrott där man håller stora delar av förhandlingarna bakom stängda dörrar. Men som Morten Schultz inne på så diskuteras ju den här frågan med jämna mellanrum. För några år sedan föreslog en tidigare moderat riksdagsledamot att man skulle införa tv-sända rättegångar i Sverige. Och jag har själv gjort rapportage i SVT-programmet Veckans brott med dåvarande hovrättspresidenten i Svea hovret, som öppnade ja, lite grann för att låta fotografer stå in i rättssalen. Men den här dörren känns ju som att den är ordentligt stängd nu för tiden. Och det har lagts lagförslag på om man skulle göra lite mer som i USA, eller i vissa delstater i USA kanske snarare att tillåta bildsändning. Men det, det har man valt, Lagstiftarna har inte velat ta steg. steget. Ja, med den ökade svårigheten att få folk att vittna vid till exempel mordrättegångar eller gängrelaterade mord så har det snarare varit röster som höjts för anonyma vittnen än att man skulle sända video från rättegångar. Det är också sen några år tillbaka förbjudet att ta bilder eller filma in i rättsalen. Däremot kan man ju ljudsända rättegångar eh, i Sverige. Och det, det sker ju ibland. Pirate -målet, till exempel, som för att ta ett väldigt internationellt omdiskuterat fall, det, det kördes ju ut eh, ljudmässigt live som jag minns då. Även delar av rättegången mot Rajmat Akil och mannen bakom terrordådet på Drottninggatan i Stockholm för fem år sedan sändes. Under Depp och Hurd-rättegången så finns det några minst sagt udda inslag som vi har pratat om. Till exempel som att Depps team låter en psykolog göra en analys av Amber Heard. Psykologen kommer fram till att hon lider av personlighetsstörningar. Och sen har vi det här påståendet om att hörd ska bajsa till Depps säng. Om det här verkligen har hänt det vet jag fan alltså. Men en livakt berättar i alla fall om det och det ska även ha visats bilder på det här bajset under rättegången det ska enligt hört komma från en av parets hundar som hade problem med magen. Och hon säger också att det inte är hon som har lagt det här i sängen. Mot slutet av rättegången så kommer plötsligt också en begäran från Amber Hörd om att fallet ska läggas ner. Men det säger domaren nej till. Sen har det också varit lite av en cirkus även utanför domstolen. Angelica Högström-Walker igen. Jag tror inte man förstår, liksom, jag tror inte det spelar någon roll om man bor i Sverige eller här. att Det är lika konstigt. Eller liksom folk med lamor utanför, det, det det är för konstigt i sig. Liksom. Alltså, det var en person som kom varje dag med sina två lamor. Det är liksom, hur är det relevant till liksom, vad gör ja, dem på gatan utanför en domstol? Mr. Depp, if Disney came to you with 300 million dollars and a million alpacas nothing on this earth would get you to go back and work with Disney on a Pirates of the Caribbean film. Correct? That is true, Mr. Robin You said just surprised And kind of happy as he was by. man vara pete här, så är det inte lamor som har stått utanför domstolen mm. utan alpackor. De här. Två olika djuren liknar varann utseendemässigt men alpakorna är betydligt mindre än lamorna. Det där var minst sagt en av de märkligaste utvikningarna vi har gjort i det här programmet. Men när man kollar på det här fallet så undrar man ibland om det är på riktigt. Både utifrån allt knas runt omkring och allt som sker online där man kan se det som någon slags folkdomstol som jobbar parallellt med rättegången. Det har ju recenserats när Amber Heard har gråtit i rättssalen att man utifrån hennes gråt och hur den har sett ut inte anses trovärdig. Det har skett namninsamlingar till förmån för Johnny Depp och så vidare. Och utöver allt det här utanför rättssalen så har Morten Schultz också reagerat på vad det är för personer som hört och vilken bevisning som tagits fram från respektive sidor. En sak som jag ändå reagerade på, det var hur pass mycket av processen som ägnades åt saker som inte hade med själva grundfrågan att göra. Jag tror många som har följt den här rättegången även som har följt den ganska noga inte vet vad det egentligen hand, alltså vad processfrågan egentligen var. Den här texten kan den objektivt sett. nu skiter vi i vad säga om vad hon ville, alltså vad hon ville med den texten, men om man bara läser texten, är den i sig, orden ett utpekande av Johnny idé. Och som vi vet i laget så är ju texten han nämner och pratar om här det, det är den här opeden i Washington Post. Det är tveksamt får man säga. För det är så pass öppet hållet och hon beskriver ett eh, längre skeende och, och det finns liksom inga enskilda fakta om någonting som pekar mot Johnny Depp eller någon annan heller. Så jag är, jag är skeptisk till att man med egentligen rent liksom språklig läsning av den här texten kan se det som ett utpekande överhuvudtaget. Utan det, det är mycket av processen, det handlar om annat än den här opedden. Eh, liksom hela ödiga spaken och sånt. Och det, så skulle ju inte gå till i Sverige, det hade ju ändå processen naglat fast orden och sen, så ett, och sen så får man sätta det i ett visst sammanhang. Men man tar ju inte in liksom en hel relation i det sammanhanget som de har gjort i det här målet. Angelica Högstam-Walker ser också märkligheter i fallet. Hela rättsfallet i sig är ju ganska eh, dramatiserat och det, det tar bort liksom det allvarliga kanske i, i, i vad som faktiskt har hänt. Det känns som att det finns en sanning och så finns det juridisk sanning och det här har väl mer handlat om vad man kan bevisa och liksom, eh, vad som är juridiskt sant och inte och det är mycket påståenden och det är många <här> rättsämnen som, som det tar upp. Men jag tycker att om hennes liksom historia, om det har hänt så som hon säger då känns det nästan väldigt konstigt varför inte han har blivit liksom, eh, processad kriminellt för våldtäkt och... Eh, Eh, våld i hemmet eh, och kanske, kanske tvärt emot också att hon har liksom om han kände så så varför har inte han anmält det till polisen och varför har inte polisen liksom lämnat det till en åklagare för att lösa kriminellt det handlar ju om liksom brottsliga grejer mer än förtal känns det som. Det som då talar för att Hörd blivit misshandlad av Depp, det är bland annat en psykolog som vittnar om hur Hörd berättat ingående om flera sexuella övergrepp och fysiska överfall. En sjuksköterska ska också ha sett henne med en blodig underläpp och Hörd ska då ha sagt att det var Depp som orsakade skadan. Och Det här är bara två av alla de vittnen som hörts under rättegången som ju egentligen då som sagt handlar om förtal- och en intressant fråga det är ju hur en sån här process hade sett ut om det hade skett i Sverige eller blivit omskrivet i en svensk tidning. Morten Schultz, professor i civilrätt igen. Skillnaderna är enorma. Man kan säga att det är verkligen fundamentala skillnader i systemet. Till att börja med så är det här delstatlig juridik. Så att juridiken i det här fallet kommer från Virginias lag. Och det är, inte, det är inte den federala lagstiftningen. Dessutom så är det här för i Virginia är en renodlad, eller i det här fallet, så som det används i det här målet, en renodlad civilrättslig affär, vilket innebär att det går vid sidan av det starka yttrande som USA i många situationer ställer upp genom den federala konstitutionen då, som gäller för alla delstater. Men i och med att det här handlar bara, om, bara men det handlar om pengar, då ligger det vid sidan om. Då är det ett renodlat eh, civilmål. Och den stora skillnaden mellan civilrättsliga mål och brottmål det är bevisbördan. Kraven på bevisningen är ofta lägre i ett civilrättsligt mål. Det civilrättsliga målet handlar då allt som pengar och ett skadeståndsanspråk och det finns flera exempel på när personer har stämt andra personer eller företag för publiceringar men att det då drivits som civilmål. Det är alltså inte en åklagare som står bakom stämningen som det är i svenska brottmål. Det, är det mest kända fallet det vi kanske gårker där en nättidskrift. publicerade uppgifter om en amerikansk wrestlare och politiker, Hulk Hogan, en sexfilm, där Gawker, Gawker gick om kull genom den civilprocess som Hulk Hogan väckte, eller den talen han väckte mot tidningen något som man alltså trodde föll inom yttrandefrihetsreglerna i USAs konstitution skyddade alltså varken Gawker eller en behörd när processen var ett civilmål. I Depp Heard så är det ju också en behörd själv som riskerar att ta smällen för den här publiceringen. I Sverige så skulle det här landa inom utgivaransvaret för medier. Jag vänder mig till Dagens Nyheter och kommer med en uppgift om att en känd... Eh, Person har utsatt mig för övergrepp, då kommer hela ansvaret i det fallet att landa på Boledajski, oavsett om det är straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar. För det är Peter Boledajski som är ansvarig utgivare för dagens nyhet. I Sverige är också förtalsregeln kopplad till straffrätt. Det svåra är svårare att hålla någon straffrättsligt ansvar. Det krävs mer att någon ska betraktas som en brottsling. Så att det, det, det, är, det är enorma skillnader. Och är det något som Mårten tar med sig efter att ha följt både The pörd och Hulk Hogan-stämningen som han nämnde så är det hur stark den svenska yttrandefriheten är. Vi, vi brukar ju ganska ofta jämföra det svenska och det amerikanska systemet. Och, för vi hör, ju, vi hör ju till de rättsordnade i världen som har starkast skydd för yt och tryck, tryck och yttrandefrihet. Så är det. Eh, och Ibland så brukar man säga att ja, i USA får man hetsa mot folkgrupp mer än i Sverige. Men sammantaget så vill jag ändå hävda att det här illustrerar att det svenska skyddet är unikt starkt. Det finns inget starkare skydd i världen. Och när det här startade så såg många det här som en del i en slags backlash mot mito rörelsen Och Där har vi flera fall i Sverige där kvinnor har dömts för förtal efter att ha skrivit om upplevelser i sitt liv under mito hösten eller senare. Det finns eh, liksom paralleller med de svenska MeToo-målen och, och Johnny Depp. Rättegången. De mest, de mest kända fallen är väl de som rör Sissi Wallin. Sissi Valina har åtalats för eh, förtal i ett brottmål, Dels för en uppgift hon lämnade på Instagram, men också i tryckfrihetsmål för en uppgift hon lämnade i en bok som hon har skrivit. I tryckfrihetsmålet så friade hon, så inte så länge sedan. Eh, det andra målet som rör... Instagram-publikeringen, det lever fortfarande. Så vi får väl se hur det går. Och under den processen och även den mellan Depp och Hörd så har en del engagerat lite extra. Får man säga sanningen? Morten Schultz igen. En stor skillnad mellan den virginianska processordningen för den här typen av processer och svenskrätt det är hur man ser på sanning. Och det här har ju blivit mycket diskuterat i samband med de här mitomålen. I, I den virginianska civilprocesskoden så är sanning ett absolut försvarsargument. Att det alltid är alltid ansvarsbefriande om det man säger är korrekt och sant. Så är det inte i Sverige. Utan den svenska förtalslagstiftningen, och det har ju blivit väldigt uppmärksammat och nu är det väl känt också, innebär att även sanna uppgifter kan vara Brottsliga, och otillåtna och också med skadeståndsansvar. Så i Sverige får man alltså inte sprida information om vissa saker hur sanna de än må vara. Det finns exempel som Mårten berättar om där personer har dömts för att ha spridit domar i olika Facebookgrupper domar som egentligen vem som helst kan begära ut hos tingsrätten men att aktivt försöka sprida information som kan göra att en person uppfattas som klandervärd det är förbjudet. Det handlar om att vi i Sverige ska ha tydliga rättsprocesser och att man inte ska ha en, en pöbel som liksom utkräver hem då tjejmar personer online som straff. Men också, det finns liksom andra tankar, det är att den som har dömts till exempel om vi håller oss i det ska kunna få en chans att komma tillbaka och att man inte ska, att stigmatiserandet kan vara dåligt inte bara för den som utsätts för ett rev eller en kampanj- utan också för samhället i stort. att det är bra människor får en möjlighet att komma tillbaka. I början av juni år kom då domen. De tre citaten vi läste upp i början- dels rubriken på den här texten som Amber Heard skrev- och sen två citat ur texten. De blir fällda- Amber Heard döms att betala nästan 100 miljoner kronor för hennes anklagelser om att Johnny Depp misshandlat henne är falska. Enligt domstolen har hon fört fram de här påståendena för att skada Depp. Samtidigt döms också Johnny Depp att betala 20 miljoner kronor till Amber Heard i och med att hans advokat kallat hennes anklagelser för en bluff. Det handlar om uttalanden i media som en av hans advokater gjorde. Angelica Högstern-Walker tycker att domen var rätt väntad. Jag tyckte att hans advokater eh, lyckades bevisa väldigt mycket, alltså väldigt mycket mer än hennes sida. De var verkligen, om, i person, om jag får liksom uttrycka mig personligt så var ju hans advokater mycket bättre lämpade eh, och liksom höll sig mer till normala procedurer i, i en domstol eh, om man jämför med hennes var lite svagare så. Att, eh, jag tycker att domen så som den fall föll, liksom, den, den är väl rättvis för vad det är känns det som um, om man kollar till liksom, det, det juridiska uh, det, och det är det man ska liksom, gå efter um, och sen så har ju faktiskt uh, hon fick ju också rätt i en, en del uh, när det gäller förtal och det kan jag väl också absolut hålla med om att hans uh, Johnny Depps advokat har också uttryckt sig klumpigt. Men Morten Schultz, han var hela tiden skeptisk till att Amber Heard faktiskt skulle dömas. Jag, jag tycker fortfarande att det är konstigt. Alltså det, är ju, det är ju en oerhörd inskränkning utifrån feten det här. Och det är ju, dessutom handlar det ju om väldigt mycket pengar. Samtidigt har det också, som vi varit inne på, pågått ett slags folktomstolsavgörande utanför rättssalen. Det har ju varit ganska ugly liksom, alltså det är inget det är inga snälla sidor det är väldigt, och sen fansen eller folket som är som, som väljer läger, det är också liksom, det är hetsigt det, det är, folk slänger liksom stora anklagelser och ord och attityder eh, mot varandra det, det liksom skapar någon slags ja, jag vet inte liksom sidor i samhället när man ser på saker och ting men även om vissa bara fått till sig småklipp från rättegången så tycker Mårten Schultz att domstolen ändå hanterade ett komplext ärende på ett rätt bra sätt. Själva processen i sin helhet, det jag såg i alla fall, och hur rätt höll i den då, alltså domstolen, präglades väl ändå av någon slags värdighet då. <laughs> alltså det var, ju en, det var ingen lek för domstolen. Sista ordet är förmodligen inte sagt i det här. Det lutar åt att Amber Heard går vidare till högre instans. Du har lyssnat på Petre Krim, om fallet Depp och Hörd och olika gränser för yttrandefrihet. Producenter idag var Lars Truedsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna, vi nås på p eller 073 461 2915. Där finns vi också på Whatsapp och Signal. Och på Insta heter vi p Jag heter Eva-Lisa Och jag heter Victor Aldén.